і при заховала капшуку пазуху. Тоді Міхал підхопив її на руки і поніс до своєї брички. «Не бери ти грошей, дівко, на них кров!» – зарепетував Йосип. «Ей ти, ведмедю з телячим серцем!» – злобно вишкірився на Йосипа Міхал. «То наша кров і наші гроші!» Він умостив туркеню на переднє сидіння, сів поруч з нею і розмахнувся погою. «Вйо, моя королево!» Вигукнув та враз спинив коней, уздрівши знайоме обличчя в натовпі. Кого я бачу? Та невже й ви тут? От цього я зовсім не сподівався, пане Вагелевич. Іван випадково опинився в ринку і, звісно, такої зустрічі не чекав. Нині він мав побачитися з професором історії Маусом, який пообіцяв прилаштувати Вагелевича на своїй кафедрі бібліотекарем, і подався вранці до університету. На вулиці Руській зупинив його роз'юшений натовп, що валив до ратуші. Іван зрозумів. Почалося. Отже, не тільки нині, а вже ніколи не полагодить він такої важливої для нього справи, та все ж попрямував бічними вуличками до Тринітарської площі. Мауса не застав. Професор розпустив академіків, дозволивши їм виконати патріотичний обов'язок, і сам пішов на Ринкову площу. Вернутися з університету тією самою дорогою Іванові вже не вдалося. На той час натовп заповнив найвужчі вулички і понесла Юрба Воглевича. З незалежної окремішньої людини став він раптом частинкою розлюченого звіра, який муцувався, штовхав, топтав і не випускав із своїх лап. Юрба винесла Івана до тильного боку ратуші, де стояла на возі зухвала красуня і розпродувала свій крам ніби нічого у місті не трапилося, і весь цей люд прийшов на ринок тільки для того, щоб закупити в неї товар. Іван позаздрив Туркені, яка зуміла навіть у такому Содомі залишитися собою. Ним же крутила чужа сила, немов вир з кіпкою на плесі, і врешті Вагелевич немов балаганну виставу побачив. Може, Міхал, старий театрал, наперед домовився з перекупкою зіграти на базарі комедію? Бо ж на ярмарках не раз виступали і паяться. Однак те, що відбувалося біля ратуші, на виставу зовсім не було схоже. Туркеню забирав до своєї брички не балаганний актор, а відомий король балагулів і вбивця. Вагелевич не обізвався на оклик Сухоровського, тільки чіпко приглядався до нього, ніяк не вміючи поєднати образ цього вродливого чоловіка з машкарою вбивці, який ріже безборонних людей і живцем спалює жінку. Проте у мозок закрадалася думка, що таке поєднання зовсім можливе, коли на світі запановує війна. Адже саджали людей на палі, колесували, спалювали на вогнищах, вішали й розстрілювали убивців в регаліях полководців, царів та гетьманів. І так було завжди, як тільки люд заходився відвоювати кожен для себе свою свободу. Ну, а ці академіки, яких вивів професор Маус на ринок, хіба ось зараз не почнуть убивати собі подібних в ім'я визвольної ідеї. Вагелевич мовчав, а Сухоровський спиняв набутих на циганських базарах огирів, сполошених ревом, що знявся враз біля чорної камениці. «Звідти гукали, балагули, балагули, бийте їх!» Міхал добре втямлював небезпеку та чомусь не рушав з місця, вагався чи боявся, а втім не відводив погляду від Вагелевича, ніби щось дуже важливе мав йому сказати. «Може, хоч переді мною виправдатись за свої вчинки», – подумав Іван. Врешті Міхал зіскочив з брички, підійшов до Вагелевича, вийняв із внутрішньої кишені сорду та оправлений у тверді палітурки зошит і подав йому. «Візьміть. Може, вам знадобиться в роботі, бо мені вже, напевне, ні». Він помовчав, потім заговорив здавленим голосом. «Ніби весь свій туск хотів вилити перед ученим паном у чорній мантії в циліндрі» і мова його звучала сповідально. Я все ще думав, добродію, що колись розкрию цей зошит і спробую стати тим, ким задумав мене Господь. Та забрала мене до себе війна, мій пане, і для неї я витяжу з себе всю кров до краплі. Бо заболіли, ой, як заболіли на моїй спині басмани від Київ Зоюнчковського. Як вони нестерпно печуть, то скажу вам ще раз, «Мене можна розстріляти під оцією стіною, можна повісити он на тому ратушевому балконі, але бити? Бити Сухоровського?» «А ти, Йосипе», – гукнув до коваля, – «збирай руську гвардію, я скоро вернуся з підмогою». Тим часом видряпався на бричку Ясю Сакрамент із своєю скрипкою, Міхал вдарив коней, повіз в'їхав у натовп, за ним рвонули вірні Міхалові збойники». І вгризлася балагульська кавалькада в юрбу академічної легії, що рушила в наступ. Коні топтали легіонерів, Сухоровський гаратав їх карбачем по головах, і з його горла виривалися хрипом одні і ті ж слова. «Ще не пропала руська мама!» Туркеня, вмить ставши отаманшою, потрясала кулачками і реготала, показуючи стратованих академіків. «Ви ще дізнаєтесь, вагабунди, що таке...» «Амінь, вотче наші!» Втім, Лемент пролунав над містом, хитнувся натовп до втечі, та втікати не було куди. На ринок від Домініканського собору, Арсеналу і площі Фердинанда виїжджали гусари на конях. Гармаші викочували поперед гусарів, тупорили гармати і стягали зі стволів чохли. Кавалькада бричок проломлювалася крізь лум на Шевську,